svůj dech a jsou stvořený znovu a tak obnovuješ tvárnost země. Milí bratři, milí sestry, vítám vás v bohoslužbě na svatodušní neděli, nebo jak se také říká, na letnice. Je to velký křesťanský svátek a je Krásně, že dneska můžeme to spolu zahajit, tady modlitevně jako obvykle bude nedělní škola během kázání, ale už při že páne zase zveme všechny, abyste nastoupili do kruhu. Jsou některé změny, Chléb podáváme teďka, že můžete si to vybírat. No uvidíte, jak uvidíte, jak to funguje. Ach, um, víno a hrozlový džus podáváme v Kališci. Musíme dodržovat různá pravidla, ale jsme rádi, že to společenství zde je možné. A teď zpátky k tomu. Zesíláš svůj dech, jak jsem četl na začátku. Víte všichni, jaký je důvod, proč slavíme letnice, svatotušné svátky. O dospěli to asi vědí, že? Ale děti třeba všechny to vědí. Jsou to narozeniny. Kdo má nás narozeniny dneska? Dneska nikdo ne. No včera měla sestra Petra Hrčiřová, především sestra Jana a Zuska Slabová. A víte, kdo dneska má narozený? Církev. Letnice, svatotuštní, neděli, připomínáme se vzniku církvy. A to znamená, že máme všichni narození, všichni přijímáme od Boha nový život. A to se je viditelně zde, třeba, kde ve jménu Ježíše se scházíme. To má být vidět, ale i jinde, kde sloužíme druhým lidem, kde pracujeme na tom, aby tento svět se obnovil a zlepšil. A víme, že potřebujeme Boží pomoc k tomu. A víme, že sami bez Boží pomoc i vůbec to nemůžeme zvládnout. Tak na začátku v tichosti Předložme Bohu to, co nás v tuto chvíli zatěžuje, A pomodleme se. Vyznejme společně před Bohem, že jsme řešili myšlení slovy i Vlastný silou se nemůžeme ze své hříšné podstaty vysvobodit. Proto hledáme útočiště nepochopitelně milosedenstvím Božím, prosíme o milost pro Ježíše Krista a říkáme: Bože, buď milostiv mě hříšnému. Všemohoucí Bůh Keš se nad námi smiluje. Odpustí nám naše hříchy a dovede nás do věčného života. Bratři a sestry, Bůh se nad námi smiloval a odpustil nám pro svého syna Ježíše Krista. Toto pravý Pán, vložím do vás svého ducha a učiním z vás lidí, kteří chodí v mých přikázání a jednají podle nich šít Duchu svatý, napln srdce svých věřících a zapal v nich ohen své boské lásky. Halleluja. Pane Bože, milí oče, ty jsi dnes osvítil srdce svých věřících duchem svatým. Dej, abychom jeho působením poznali, co je správně, byli potěšení jeho útěchou a posílení jeho silou. z našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna, který s tebou a duchem svatým Žije a vládne od věku na věky. Amen. Posadte se prosím na první čtení. Dnešní čtení z knihy Skutku a Poštou. Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene průdký vítr a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim, jako by ohnivé jazyky, rozdělili se na každém z nich, spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým, a začali byl vytržením mluvit jinými jazyky, jakým duch dával pro V Jeruzalémě pobývali zbožní židé ze všech národů na světě a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a úžasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se, Což nejsou všichni, kteří mluví z Galileje. Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči? Parthové, Médové a Elamité, obyvatele Mezopotámie, Judeje a Kapadokie, Pontu a Asie, Frigie a Pampírie, Egypta a kraj Libie u Kyremi, a přistěhovali Žímané, Žíde i obrácení bohané, křesťané i arabové. Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích boží. Žasli a rozpací říkali jeden druhém. Co to má znamenat? Ale jiní říkali s posměškem. Co hm, tu vystoupil Petr spolu s jedenácti a pozvedl hlas a oslovil je. Muži, judští a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit. Poslouchejte mě pozorně. Kdo lidé nejsou, jak se domníváte. Vždyť je teprve devět hodin ráno. Ale děje se, co bylo řečeno v ústy proroka Joele. A stane se v posledních dnech pravý Bůh. Sešlu svého ducha na všechny lidi. Stinové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení. Vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky a na své služebnice bo dne sešlu svého ducha a budu prorokovat. Pší duchu svatý, naplň srdce svých věžících a zapalni oheň v své boské lásky. Haleluja. Svatý, kterého pošle otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Pokoj vám zanechává, svůj pokoj vám dává, ne jako dává svět já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvíje a neděsí. Evangelium našeho Pána Ježíše Krista. Takže, měli sestry, jaké jsou ty hlavně křesťanské svátky? Vánoce, jižovo narození, pak Velikonoce, Ježišovo vzkříšení. A dnešní svátek patří vlastně do této řady jako třetí největší, který vlastně uzavírá tento kruh, tu slavnostní půlku cirkevního roku, a pak bude to období, že odcházíme tak na dovolenu, když se začíná počítat neděli první, druhá, třetí, po trojici. Ale ten křesťanský svátek, letnice nebo svatotušný neděli má jeden problém pro nás, že není to úplně tak názorně. Co slavíme, když slavíme ducha svatého. Ano, slavíme vznik církvy. Ale to zní trošku suché. Třeba jak se slaví během roku spousta jiných výročí. Připomínáme se 350 let od umrtí Jana Am Amosa Komenského. To neděláme v každém roce, jenom když je to kulaté výročí, anebo někdy oficiální státní svátky, který se slaví, protože je to zvykem, musí se... A to vlastně by nám nestačilo, abychom se tady sešli. Ale jaký je to svátek s tím duchem? Ježíš slibuje svým účetníkům, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Tak nejde o minulost, o minulost, nebo o nějaké dávné narozeniny církvi, které už je teď bezmala 2000 let, ale jde o příbytku. O příbytku Boží v našem životě, o Ježíšovém příbytku mezi námi. přibítek, když to čteme tam v hebrejštině, tak připomíná nám spíš ty stany, které měli tehdy nomádové, když vytáhli od jednoho místa k druhému a zůstali jenom vždycky v chvíli. Tak si to můžeme představit, že Bůh bude stanovat zde mezi námi. A to slibuje to, že chce tady bydlet s námi. A z toho linijska je to opravdu tak, jak jsem to říkal na začátku bohoslužby, že narozeniny církvy, když to bereme vážně, jsou naše narozeniny. My jsme s Ježíšem také znovu narodili se v křtu, a vstoupil do našeho života a je s námi i v dnešní den, i v každý jiný den. No, nicméně tohle zní dost teoreticky. Asi zajímavější je to, co se tehdy stalo v Jeruzalémě, co jsme četli v prvním čtení, ten zázrak, ten hukot z nebe, ty ohňové jazyčky nad hlavami účerníků. To si připomínáme také všechny. Ten velký rámos ohen a bouře tehdy v Jeruzalémě. Toto jednak fascinuje, ale znám také spousta křesťanů, které to spíš odráží. Ne, takový rámos nepotřebujeme, aspoň my, ne my jako evangelici, my jsme skromnější, nám jde o to, aby to evangelium bylo pochopitelný, přijatelný pro všechny lidi. Ale vlastně je to to tež. Pro jednoho to může být fascinace, pro druhého bude to vědomí rozhodnutí pro Krista. To téma, který obě pocity spojuje, je právě to, že to evangelium teď přichází ke všem národu. Nakým zázrakem, že lidi, kteří mluví různé jazyky, najednou začínají si rozumět. A nebo takové ukázky víry, že učeníci ve jméno Ježíši začínají uzdravovat. Nebo učeníci kážou tak, že každý uvěří. A nebo i tak, že ta vznikající církev, to společenství, účetníků, rozdělí se všechno mezi sebou, žije jinak, než ostatní lidi. Toto všecko je přesvědčivější. Tohle je vlastně to, co přivádí lidé do církvy. Ovšem, když jenom na toto spoleháme, narazíme dřív nebo později na problémy. Zjišťujeme, že já s tímhle nedokážu držet krok. A stává se to často, že já nejenom, že neslyším hukot z nebe, ani nevidím ohně, ale já tam slyším vůbec nic. Ani takový Šeptání, že jestli patřím vůbec do toho. A když tam něco slyším, co se stane? Můžu reagovat různým způsobem. Jednak můžu přejít k dennímu pořádku, když hned bude zase nějaký jiný hlas a jiný hukot a jiný zvuk, tak to má jenom takový okamžiky působený. A nebo naopak, co říkám, no to je mi podezřelý takový hlasy slyšet, tak abych neskončil v psychiatrii. tak jsme střízliví jako evangelici a radši to nepřipouštíme. Možná je lepší mít to velké ticho a věnovat se studiu Biblii a nečekat na žádné velké ukazy a důkazy probíhů. To, co jsme zšetli z Janova Evangelia, o, o, ovšem, jde trochu jiným směrem. Nezvýraznujete, co se všechno bude stát, jak ty učenci budou úspěšně při misie, při zvěstování, ale soustředujeme se na jedinou věc, na to, že Ježíš jim slibuje svoji, Svého ducha. Vlastně se tady nic neděje a můžeme to trošku lidovat, že to Janovo evangelium není akční, ale je akční, milí bratři, myli sestři, ale chce nám říct něco o akci Boží vůči nám. Ježíš se musí loučit s učebníky a v tuto chvíli promluví k ním. Připravuje na to, co. Bude. Řekne jim, pokoj s vámi, to je rozloučený a zároveň důležitý ujištěný. My se teďka rozejdeme, já budu ukřižován, já zemřu, ale budu pořád s vámi. Nebudete sami, ale přijde duch svatý. A to je dost důležité, vzhledem těch úkolů, které zbývá. Na začátku skutku apostolu, tam Lukáš ličí, jak Ježíš dává tím učeníkům obrovské úkoly, že mají jít až do konce světa, až na konec světa zvěstovat Evangelium, aby uvěřili opravdu všechny v ději, aby poznali všechny národy jeho, a to jsou přece nadlidské úkoly, že? A učeníci mají dost velký důvod říct, že my na toto nestačíme. To ty, Ježíši, ty bys to měl tady zůstat, ty bys to měl udělat všecko, ty jsi kázal a lidi věřili tomu, ty jsi uzdravoval a lidi žásali a bylo to právě to Boží království mezi námi. Nyní Ježíš říká, to Boží království tu je a zůstanu. A i když já odcházím, vy to království budete tady mít, posílám svého ducha, ale vy to dokážete. A tak bez moci jejich nesmělost, jejich menšinovost ve společnosti nebo dokonce jejich nevzdělánosti Neschopnosti držet krok se obecnými standardy, to všechno se promění v moc. V různých schopnostech, které mezi nimi jsou, v obdarování. Kristus posílá svého ducha a posílá ho jako přímluvce, jako učitele a jako jak krásně překládá i králečky a králecká Bible jako utěšitele. Stručně ke všem třem věcem posilá ducha jako přímlouvce. Říká svým účetníkům, já budu s vámi ve svém duchu. Toto může třeba vyvažovat všechny strach a nejistotu Ježíš se loučí a zároveň ujišťuje učeníky svou přítomnost. A ještě víc. Ježíš říká, že učiníme si s otcem příbytek ve vás. Kdo bude zachovávat mé slovo, tak k tomu přijdeme a budeme s ním bydlet. Ve víře. A takovou víru bychom chtěli. Tak bychom chtěli poznávat Boha. Ovšem, tak, jak by to podle nás mělo být, může se dost lišit, lišit od toho, jak se to líbí Bohu. My toužíme tu jistotu, aby bylo jasno, kde ve světě jsou ti dobří a kde jsou ti padou my to chceme mít jasno, my chceme být na správné straně, ale tak jednoduché to není. Ta vaše víra bude zápas, celoživotný. Ano, ten zápas církvy bude začíná dnes a bude až do posledního dne. Budete toužit po něčem takovém jistotu, sílu, přesvědčivost, jednoznačnost, ale nebude tam. Co bude, je, že budeme s vámi bydlet. Budeme v, s vámi ve všech situacích, ve všech etapách vašeho života nebo ve všech uskálých cesty církvi. My jsme jako evangelici trochu slabí v tom, že snažíme se rozumět, snažíme se hloubit v Bible o nějakém rozumném evangeliu, ale toto právě nenáhodou se liší od rozumu. Jak Martin Luther říkal, věřím, že nemohu svým vlastním rozumem a silou věřit v Ježíše, svého Pána, ani k němu přijít. My nemůžeme přijít k tomu. My neděláme církev, ale On s námi. On přijde za námi. Víra je dár. Ten příbitek Boží v našem životě je Jeho přání, ne naše. A jak v tom případě to začíná s tou vírou. Jak můžu uvěřit v Boha? Když ne rozumím rozumnou úvahu, když ne pouhu vůli svou, tak se to nedá vysvětlit. Ani nemá se vysvětlit, ale říká jednu věc. Je tady moje slovo. A to slovo máte. A to slovo odpřas slyším. A teď je otázka, jestli třeba na to odpovím, co podle toho nějakým způsobem řídím, jestli to zkusím s ním. Je to tak, jak mluví člověk k člověku. Když ke mně mluví, můžu brát jeho slovo jako informace, jako něco, co beru na vědomí. Anebo můžu to brát jako oslovením. Jako začátku osobního osobního stahu. To on něco po mně chce. A myli bratři myli sestry, to je to, co se stalo těm učeníkům, když oslovil. Oni nebyli fascinováni nějakými úkázkami nebo Jiříšovým uzdravením. Oni se cítili oslovený. Ten mě má rád. Ten chce se se mnou setkat ve svém slovu, a to slovo máme přece. To slovo řekl a to platí a platí to pro nás. Přichází ve svém slovu, tak doufejme si ho oslovit, se s ním spojit, riskovat něco, žít jinak, než bez něho bych žil milovat a zachovat jeho slovo. A to je ten druhý. Ježíš posílá ducha jako učitele. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. A duch svatý, který ho pošle otec ve jméno mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem balíčil. Kdo je Duch Svatý? Duch Svatý je také učitel. Působí v církvi zřetelně, čitelně, bychom mohli říct. My to máme v Biblii jako knihu. Ježíš to nemyslí jako knihu, ale on to myslí jako osobní zvěst, osobní učení, jak to pývalo v církvích a v židovské synagoze. Že tady se člověk učí. A nejenom učí, tady se člověk vzpomíná na to, co bylo. Tak nemluví o nějakých ukázkách, o hníbých plamenkách, ani o hukotě, hukotě z neby. Mluví o tom, že Ježíš sám svým úředníkům, to podstatně předal Ježíšovo slovo. A on sám mluví v duchu dodnes. Jeho slovo signalizuje nám, že má osobní zájem o nás, že má tě rád. A v té církevní tradice, v misi, v etice, ve všem, co se v církvi mluví a co se v církvi učí, je toto to, to, hlavně, že on má. Zájem o mě. Zde v Jeho Slovu se můžeme setkat s Ním a se sebou navzájem. Zde v Jeho Slovu začíná církev a žije církev. Nejde o nezávázne filozofování ve smyslu o smyslu života. Nejde o nějakém popisování Boha, o spekulacích. Jde o to, že. Bůh chce vstoupit do našeho života. A když duch svatý nám to připomíná, tak nemyslí se tím nějakou historickou vzpomínku na tehdejší osobnost, která dávno zemřela, ale duch připomíná boží zaslíbení a boží odpuštění na to, co Ježíš za nás udělal a dodnes dnes chce dělat. Kristus to řekl a platí to. Je to mnohem víc, než všechny ty zázraky a uzdravení. Ježíš chce bydlet s námi, to je to hlavní. Veškeré další učení z toho vyplývá. Je důležité o tom mluvit, je důležité se dohádat a zamýšlet o tom, jak křesťan má v moderním světě, Obstať, jak se má chovat, jak se má rozhodnout. A všechno vyplývá právě z toho, že Bůh nám posílá svého ducha a nám dává o sobě vědět. A to třetí, to je právě to potěšitelné. Ježíš nám posílá svého ducha jako útěšitele, dává nám pokoj. To rozloučení z účenníky u stolu, dřív než se vydávají do záhrady, a když Ježíš bude zatšen, umůčen, tak to rozloučení obsahuje přání pokoje. Obyčejný přání to je pokoj. To dnes říká v Izraeli, nebo v arabských zemích také. Salam aleikum, pokoj s tebou. A to říká Ježíš, svým učedníkům na rozloučenou. Ovšem, s jedním rozdílem, říká, pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, ne jako dává svět, já vám dávám. Jeho slovo na cestu církve je provázený Zvláštním ježišovým pokojem. To je divně, to není nějaký pokoj, to je jeho pokoj. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí. Milí bratři, milí sestry, děs a hrůza tam byly. Děs a hrůza jsou a budou. Ale Kristus v pokoji nás ujišťuje, že my jsme zachráněni. Ne jako dává svět, něco se povede, něco ne. Jsou různé hodnoty, dobré i špatné. To je všechno z jiného materiálu než Ježíšu v pokoj. Křesťany mají něco navíc. I když je se bát, i když je nejhorší, ta naše víra stojí mimo. Nebo radši řekneme, stojí tam, kde Ježíše stojí v naší budoucnosti. Abychom si nemysleli, že se nám nic nemůže stát, stává se a stane se. Ale v nější hloby, náš vlastní pád, vlastní slabosti a selhání nic nezmění na boží vásce v Ježíše. V tom ohledu jsme opravdu nedotknutelný, on nás nepustí. Bude s námi spojený, to víme od ducha svatého. To potřebujeme a to máme. Už teď jako zálohu a to za všech okolností zůstane. On zůstane na mě strany. Na mé straně zůstane. Sám to řekl. Cestry Kristus nás zve do společenství bratři a sestr. A viditelné společenství to bude u jeho stolu. Zde i jinde, na různých místech toho světa, se scházíme u tohoto stolu. Scházíme a scházeli před námi a za námi spojuje nás s těmi, kdo nás předešli a s těmi, kdo přijdu za námi, vyznání společné víry. Vyznámejme spolu a poškolské vyznání. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebejných zemí i v Ježíše Krista, syna Jeho jediného, Pána našeho. Jenž si počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Pany, trpěl pod konským pirátem, byl ukřitován, umřel a byl pořpen. Sestoupil do Pegel, třetího dne vstal z stoupil na nebesa, Sedím na tradici Boha od srdce moudřího, odkud přijde srodic, živé i mrtvé. Věřím Ducha Svatého, svatou církev Oficou, svatých Otcování, od kříštění, v svatých obcovaných, hříchů odkryštěných, těla skutečně zkřišených, a život větší. Amen. Pokoji vám. Pozvihněte svá vás srdce k Pánu Bohu našemu zdávenému díky. V je důstojně a správně, abychom tě, Pane Svatý, a vševšem Bože, ve všech dobách a na všech místech chválili a děkovali tě skrz našeho Pána Ježíše Krista. On nám zaslíbil Ducha Svatého, který byl dnes výlit na lid tvé milosti. Z toho se raduje a já stá celá země a národy tě oslavuj ve všech jazycích. Dobro řekšíme tě se všemi vykoupenými a připojíme se ke chválu zpěvu tvých andělů. Těm. tvém jménu. On je tvé spasné slovo pro nás, lidi. On je ta ruka, kterou podáváš pořišníkům. On je ta cesta, poniž k nám přichází tvůj pokoj. V noci, kdy byl zrazem za chleb, vzdál díky, lámal je a dává svým účetnikům se slovy vezmete a jeste, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Točíte na mou památku. Stejně vzal povečeři také kalich, zdál díky a dávající se, se slovy, vezmete a pijte z toho všichni, tento kalich je nová snouba v mé krvi, která se za vás vylévá na odpuštění hříchu. Točíte, kdykoliv pijete na mou památku. Proto si před tebou oče v nebi připomínáme smrt a vzkříšení tvého syna. Předstupujme před tvou tvář s tímto chlevem a tímto karytěm. Vzdáváme ti díky, že jsi nás povolal, abychom stáli před tebou a sloužili ti. Prosím Tě, Seši, svého svatého ducha, posvět nám tyto dané chleb života a kalich spásy naplň všechny, kdo přijmou tělo a krev Tvého syna, Tvým duchem, a učin, aby byli jednou v Tobě. My jsme tu jako sestry a bratři, jako ti, kdo byli nazýváni Tví dětmi. A nyní jsme, tak voláme k tobě. Odtřech máč, který jsi, v nebesích, který s tebou a duchem svatého žije a Všemodloucí věčný Bože, svým duchem dáváš nám pokoj. Svůj pokoj, který je pro nás nesmírně důležitý. Tvoří z nás, z lidí různých původů a zaměření, jednoucí. Za to tím děkujeme že toto je možné. A prosíme tě o daly tvého ducha, aby mezi námi i v nás působili. Prosíme tě za církev tvého syna Ježíše Krista, který nám přinášel nový život. A prosíme tě, aby v církvě jeho slovo zaznělo veřejně. A důvěru. Prosíme ti za různé odměty té jedné cvěty, za křesťanské denominace a konfesi, aby ve vzájemné úctě, úctě, všichni na vzájemnost spolupracovali a zůstali pravdivě. Prosíme ti za ti, kdo nesou. Odpovědnost v politice a v hospodářském životě za těch, kdo mají moc, aby svou sílu používali k dobrému, ke spravedlnosti, k usmíření a na pokoj. Prosíme tě, posíláj svého ducha všem, se kterými se setkáváme, aby mohlo vzniknout. Láska, porozumění, služba, k vlahu, všechny. Prosíme tě za zemřelé a za těch dohovných duchů, aby měli jistotu, že tvůj pokoj přesahuje tento svět a máme slib, že ty budeš vydat s námi. A prosíme tě za všechny, kdo hledají, hledaj správnou víru, smysl, života, aby našli, aby naši tvého ducha, aby měli zkušenosti, které vedou dán cestě lidí. O to ti prosíme skrze Ježíše Krista, našeho pána, tvého syna, který v jednotě ducha s duchem svatým žije na vládne na věky. A Boží láska je výrta do našich srdci skrz ducha svatého, který nám byl dám. Požehnej vám, hospodina, prostří její nás. Osvěd hospodin tvár nad vámi a buď vám milostiv. Obrat hospodin tvár k vám, a dej vám pokoj. Amen.